Відіспатися, відпочити, розважитися з друзями. І трохи повчитися. Ну, Наталю, таке нагадування вважаю недоречним на канікулах. Адже наші слухачі впевнена, прагнуть відпочинку і нових вражень, і аж ніяк не думають про навчання. Не погоджуюся з тобою, Христина. Тому що, по-перше, більшість школярів отримали завдання на літо, яке хочеш-не хочеш, але треба робити. А по-друге, цікаві знання, яких можна набути завдяки програмі «Загадки мови», теж не будуть зайвими. До того ж, ведучі програми завжди намагаються знайти такі цікавинки, які не знайдеш у звичайних книжках та підручниках. Послухаймо разом! Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні я розповім вам цікаве про поліглотів, тобто людей, які знають багато мов. Ви довідаєтеся, чим розрізняються слова «адрес» і «адреса», «виключний» і «винятковий». А ще розповім вам про фразологізми, пов'язані з сімома чудесами світу. А почнемо з розповіді про людей, схильних до вивчення кількох іноземних мов. Їх називають поліглотами. Часом знання іноземних мов може допомогти людині облаштувати особисте життя, хай навіть її природні дані цьому не надто сприяють. Яскраве цьому підтвердження – життєва доля Матіаса Бухінгіра, який народився в кінці XVI століття. Від народження він не мав ні рук, ні ніг, але, на відміну від своїх неграмотних сучасників, добре знав чотири мови і писав ними, тримаючи олівець у зубах. Може, саме обізнаність із мовами привертала жінок до цього чоловіка. Загалом одружувався чотири рази і мав одиннадцятеро дітей. Найвідомішим поліглотом України є, безперечно, академік Агатангел Кримський. Видатний український сходознавець, історик, мовознавець, письменник і громадський діяч. Взагалі, людина універсальних знань. Він не міг навіть назвати точної кількості тих мов, які знав, а це були не тільки живі мови, але й мертві. Проте приблизно окреслював їх число 60-ма. Головна спеціалізація вченого – східні мови, з яких він залишив дуже багато перекладів, а також досліджував їхні особливості. Найбільше цей видатний поліглот вивчав саме українську мову. Про його феноменальні мовні здібності ходили легенди. Сучасники переказували численні комічні випадки, пов'язані з дивомовником. Ось один із таких випадків. Одного разу до Агатангела Кримського прийшов студент і під час розмови поцікавився, чи прийняв би професор його на роботу, якби він почав вивчати всі ті азійські мови, що їх знає кримський. На це Агатан Глеюхимович відповів – ні, але дуже радо прийняв би вас на роботу тоді, коли б ви вивчили всі ті європейські мови, яких я не знаю. Зрозуміло, що це було неможливо, оскільки таких мов у природі не існувало. Видатний український поет і державний діяч, академік Павло Тичина, знав 18 мов. Зокрема, мови всіх республік, що входили до складу тодішнього Радянського Союзу. З цих мов Павло Тичина прикладав поетичні твори українською мовою. Першим українським поліглотом можна вважати сина Ярослава Мудрого Всеволода, який, за словами літописця, дома сидя і зумяше п'ять язик, тобто вдома вивчив п'ять мов. Він вивчив мови не з необхідності або під час мандрів іншими країнами, а лише з цікавості. Літописець зазначив при тому, що знання мов дає шану від іноземців. Князь Всеволод Ярославич, він же Андрій, крім рідної давньоукраїнської мови, знав імовірно грецьку, латинську, німецьку, половецьку й угорську. Український письменник Василь Якович Ярошенко вільно володів 12 мовами, за іншими даними 17-ма. Цей факт справді слід визнати унікальним, тому що в 4-річному віці він назавжди втратив зір, але побував у Китаї, Середній Азії і всюди вивчав місцеві мови. А про Івана Франка в жарт казали, що він був дописувачем абсолютно всіх газет і журналів, що виходили в Європі в той час. Оригінальні літературні твори Іван Франко писав, крім рідної мови, ще й польською, німецькою і російською. Згодом письменник перекладав ці твори українською або писав на їхній основі нові україномовні варіанти. А перекладав Іван Франко із значно більшої кількості мов світу, як живих, так і мертвих. Це «Вавилонська» санскрит, давньогрецька та арабська, латина та староєвропейські мови, з яких він переклав фольклорні твори та зразки епосу різних народів з різних часів. Коло, перекладених цим видатним літератором авторів, сягає початків ХХ століття. До того ж, багато перекладав Іван Франко з української. У польських та німецьких виданнях друкувалися його переклади українських народних пісень. Унікальні здібності до вивчення іноземних мов можуть виявитися вже в дитячому віці. Наприклад, англійський філософ Джон Стюарт Міль у трирічному віці вмів говорити давньогрецькою та латинською мовами, знав на пам'ять великі уривки з творів Гомера та Вергілія. Феноменальні здібності окремі люди виявляють не тільки у знанні іноземних мов, а й в автоматичному відтворенні текстів цими мовами, без знання їх. От, скажімо, російський мнемоніст, а це фахівець з науки про пам'ять. Сергій Шерешевський міг запам'ятати довгі тексти незнайомими йому мовами, довгі поєднання слів та безмістовних складів, і повторити ці тексти без помилок, хоч через 20 років після того, як лише один раз почув або прочитав їх. Ви слухаєте програму Загадки мови? Мабуть, кожен із нас пам'ятає, як з малку дорослі щоразу виправляли неправильно вжите слово. Так ми вчимося мови з пелюшок. І якщо хтось вважає, що вивчення мови закінчується вивченням її в школі, то, переконаний, дуже помиляється. Адже кажуть... «Вік живи, вік учись». Дехто недбало ставиться до своєї мови. Мовляв, навіщо себе напружувати? Головне, щоб тебе зрозуміли. Ось таке недбальство можна пояснити лише невисоким рівнем культури і освіти. Але більшість людей прагне досконалості в усьому. І передусім у мові. Дехто досягає неабияких вершин у цьому. Дехто. Це, як правило, письменники. Сподіваюся, уривок із книги «Запах кропу» Євгена Гуцела у цьому вас переконає. Тут автор словесно передав Смачний процес приготування борщу Ось послухайте Смачно готує в цю пору мати Як вона ворожить над борщем Встає ще в досвіда Чистить і промиває буряки Шаткує їх Нарізає картоплі Січе ножем капусту Усього потроху додає в горщик і помідор, і петрушки, і цибулину, і стручок перцю, і листок лаврового листя. А м'ясо кладе з кісткою. А коли засмачує, то неодмінно старається затовкти старим салом, щоб чулось. Ну і борщ тоді виходить, такий, що поки дочекаєшся, язик ладен проковтнути. Любить мати варити усілякі капусняки З грибами і без грибів З кашею і без каші А про різні юшки й казати нема чого Особливо любить готувати юшку з гриби Тато приносить йоржів та укунів Чистить сам на тертузці А мати доводить усе до пуття Заливаючи водою та заправляючи спеціями не обходиться й без юшки з грибними вушками, як у мати навчилася варити ще від баби килини. Іноді, коли матері хочеться зробити для всіх приємну несподіванку, зготує качку, так що ніхто не бачить. Заріже її ранесенько, начинить яблуками, за зашиє, покладе на сковороду, смажить, поливаючи жиром, що витоплюється з неї. Цілий день тоді пахне в хаті припеченим солодом розімлілих яблук. Цілий день тоді батько ходить добріший, ніж будь-коли, усміхнений не на лиці, а середини. Звичайно, перш ніж з'їсти качку, на неї треба добре надивитися, треба натішитись, намилуватися, а потім уже їсти. Сподіваюся, що в уяві кожного з вас виникли запашні і смачні спогади. А так яскраво і рельєфно можна їх передати багатою і добірною мовою. Отож, вивчаємо нашу мову, аби не довелося нам потім почувати себе у своїй же країні іноземцями, як про це співає у своїй пісні Таліта Кум. Щастя де інде шукати Та чужий стольний град Я чужа своєю Не вмію тут стати Ви слухаєте програму Загадки мови Вигострю, виточу зброю із кристу Скільки достане снаги мені й хисту Леся Українка. Вірш, з якого взято епіграф, ми всі знаємо. А от що означає «вигострювати свою мову» і як це можна уявити взагалі конкретно? Можна це уявити і ось так. У давні часи була така зброя – двосічний меч. Він був однаково гострий з обох боків. Таким повинно бути і слово – Гострим, чіткими гранями воно має відділятися від усіх інших, навіть найближчих за звучанням і значенням слів. От є, скажімо, слово «винятково», а десь недалеко й інше виключно. А береги їх нечіткі, находять одне на одне, зливаються. і з двох слів удеко стає одне з двома обличчями і одним розмитим неясним значенням. А може воно так і є? Ні. Це два окремих слова з різним значенням і вживанням. «Винятково» – це дуже особливо, надзвичайно, ось приклад, «винятково здібний», а «виключно» означає лише, тільки, ось приклад, «виключно для тих, хто запізнився». Серед слів-паронімів є і власнемовні, і чужомовні запозичені. Буває, коли те саме запозичене слово в українській і російській мовах набуває дещо відмінних форм. Ось приклад. У російській мові є слово адрес, яке вживається з двома значеннями. Перше – напис на конверті, бандеролі, посилці. Друге значення – письмове привітання. В українській мові є два слова. Адреса – напис на конверті, та адрес – письмове привітання. Два запозичені слова можуть мати в нашій мові тотожне написання, відрізняючись лише місцем наголосу, і за змістом бути досить далекими. Наприклад, слово «броня» – це спеціальний документ або дозвіл. І «броня» – металевий одяг, який захищав воїна, міцна захисна обшивка на танках, військових кораблях. Є навіть такий жарт. Наказ у зв'язку з тим, що квитки на поїзди продаються лише по броні, перейменувати ці поїзди на бронепоїзди. В одній газеті читаємо. Біль цієї втрати надихнула на серйозний жанр. Біль, як іменник жіночого роду, означає біла пряжа або яскраво-білий колір, тобто білизна. Наприклад, «Усю ніч не спала та біль сукала» – народна пісня. Або «Розжеврілася туга, як те залізо, що біліє біллю» – читаємо в Лесі Українки. Коли йдеться про відчуття страждання, то іменник «біль» є чоловічого роду. Згадаємо хоча б відому пісню про рушник на слова Андрія Малишка. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, а не до болі. Отже, у наведеному уривку з газетного тексту треба було написати. Біль цієї втрати надихнув на серйозний жанр. Бубон – бубна. Але «бюлетень» – «бюлетеня», а не «бюлетня». Чому по-різному утворюється форма родового відмінка в цих словах? Звуки «о» та «е» можуть бути випадними, тобто при відмінюванні зникати в деяких формах слів, як загальних, так і власних назв. Наприклад, «бубон» – «бубна», випадає «о». «Заєць» – «зайця», «кухоль» – «кухля», «учень» – Учня. Часом цю граматичну особливість забувають і кажуть та пишуть: водили за собою козу, ведмедика, меланку й чортеня з бубоном, замість правильного бубном. І ще приклад: водія зайця, а треба зайця звинуватили в порушенні правил дорожнього руху. Але іменники іншомовного походження при відмінюванні зберігають е та о, бюлетень, бюлетеня, не бюлетня, брелок. «Брелока, а не брелка», розповідає у своїй книзі «Культура слова» мовознавець Олександр Пономарів. Ви слухайте програму «Загадки мови». А тепер поговоримо про стійкі поєднання слів, які називаються фразеологізмами. Надзвичайно цікавими є фразеологізми, що пов'язані з сімома чудесами світу. Що це за фразеологізми? Отож, послухайте. Містом на семи горбах здавна називають Рим. Пізніше цю назву було перенесено і на інші великі нерівненні міста – Бейрут, Вавилон, Київ. Вважалося, що Вавилонська вежа мала сім поверхів, Будда сидів під деревом із сімома плодами. Можна з упевненістю сказати, що сім чудес світу не охоплювали усіх архітектурних див стародавньої Греції і Єгипту. Безперечно, їх було значно більше. Проте спроби назвати «восьме чудо» так і залишилися спробами. Тому вислів «восьме чудо світу» вживається тоді, коли ми хочемо щось звеличити, піднести над рівнем пересічного». Наприклад, Стратон Стратонович Ковбик, вручаючи преміальні, грамоту і значок, образно назвав цей селекційний подвиг Ховрашкевича восьмим чудом світу і вніс пропозицію зареєструвати його як третю теорію Ховрашкевича. Читаємо в Чорногуза. Коли сьогодні про когось кажуть, що він бачив сім чудес світу, то стверджують лише, що людина ця багато подорожувала – але семи чудес світу вона не бачила, та й не могла побачити такими, якими їх бачили в часи виникнення вислову, бо майже всі вони давним-давно зникли. Збереглося лише одне – єгипетські піраміди. Ці піраміди, а найбільша піраміда Хеопса і Сфінкс були темою багатьох легенд і переказів в усі часи. Єгипетськими пірамідами у переносному вживанні називають велике нагромадження чогось, найчастіше хаотично накиданих предметів. Друге чудо світу –